Egy dolog viszont közös bennenek. Mindegyik őtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Bizony Bizonyátok fér, még pedig öti a szokásunk szerint. Ezúttal Fuchs Petivel és Puzsé Roberttel, itt a Rádió Cafén a hétmesterlövészében, a 98.6-os frekvencián. Szóljatok hozzá a műsor témájához a 0629 9898-os SMS számon hogy meg a véleményeteket a rádiókafé kukac rádiókafé.hu e-mail címmel. Ma, a mai egy nagyon neuralgikus témáról lesz szó, és azt körül négy különböző filmnek a segítségével. Hát az egyik legmegosztóbb téma politikailag és társadalmilag egyaránt a világban, ez pedig a terrorizmusnak a kérdése. A terrorizmus és a helyi konfliktusok, amelyek nem kifejezetten katonai célpontok ellen zajlanak tudnuk kell, hogy minden olyan minden olyan támadás akció, amely civilek biztonságát veszélyezteti az terror akció, még akkor is, hogyha a célpont az mondjuk adott esetben egy katona, vagy adott esetben egy diplomata, vagy politikus, csak mondjuk civileknek a, a, a kivégzésével, vagy a civileknek a feláldozásával, azt hiszem ezt a kifeljezést sokták használni ilyenkor, jár maga az akció. Az már terrorizmus. Bizony, a civileknek a veszélyeztetése az a terrorizmus. Hagyja ezt végre akár civil, akár katona. Hálas téma film szempontból a terörizmus, nem értjük. Tehát mondjuk, teljük fel, minket éppen most politikailag nem érint a terrorizmus kérdése Magyarországon, tehát nagyon kevesen vannak, akik a 7-es busz próbálkoznak, mert lehet, hogy most ez a görbe elkezd emelkedni. Bár a, a után nagyon sokan úgy csináltak itt Magyarországon, mintha ez minket személyesen érintene, ezért aztán nekünk, magunknak kéne belépni jó, abba. Jó, hát, eh, hát ez egy külön műfajatú buszgósága a magyar formányzatér bizonyos értelme a parodiája, e, Minden esetre e, van, egy olyan közegben élünk, ahol ez a típusú terrorizmus e, viszonylag távol van. E, nagyon e, bizonyos értelmeben pervers dolog nézni, hogy máshol magyarázatokat próbálnak találni, vagy keresni legalábbis arra, hogy hogyan működik ez a rendszer. Tehát mi viszlá bárkit arra, hogy ne olyan embereket próbáljon meg e, megölni, kéktatni, eh, háttérbe szorítani, akik vállalták annak a lehetőséget, hogy katonakét meg akarnak halni a harcmezőn. És vagy aki, vagy akik ténylegesen részt vesznek magában az elnyomásban effektíve, igen, hiszen igen. katonák. Igen. Hanem olyanokat, akik ennek kvázi a hátországát adják. Tehát eh, minket, tulajdonképpen. Eh, bizonyos értelemben mi ugyanannyira vagyunk a iraki háború hátországa, mint eh, egy amerikai állampolgár. Eh, mondjuk, sajnos, teszem hozzá. Sajnos, de... Eh, Nem feltétlenül tennem, kéne, hogy ez így legyen. Egyébként. Hozzá kell tennem, hogy a mai műsor politizálni fog. Nem a magyar pár politikai értelmében, de politizálni fogunk. Tehát e Erről a kérdésről lehetetlen a nélkül vitatkozni, hogy ne kerüljünk be politikai gödrökbe. Ezért elnézést kérek a hallgatóktól. Ha ellen véleményük van, oszták meg vennük SMS-ben vagy telefonon. Ez a 0629 986 986 jelzetű SMS szám az, szolgál erre elsőrendűen. Én azt gondolom, hogy sokféle indíték szolgálhat a terrorizmusnak úgy, mint például a fanatizmus, ami sok esetben vallási fanatizmus, más esetben nacionalista fanatizmus, El. és nagyon sok esetben meg a kettő együttesen van jelen. Én nem sarkítanék már rögtön ennyire, e Olyan most most a civil, a civil, Igen, terroriz, civil terrorizmusról beszélünk. A a másik, ami, a másik, ami érdekes, hogy a a célpont, hogy a célpont az miért civil és miért nem katona. Sérülékenyebb, de sérülékenyebb könnyebb végrehajtani egy akciót egy civil elszemben de de nem de nem ez az egyetlenség, ok. mert ha katonát, öl, ha, ha egy katonát ölsmeg, akinél ez kalkulálva van. Uh -huh. Ott ez sokkal de sokkal kisebb vérvesztéség, tehát hogy mondjam, ez olyan, hogy belédlők egy golyót. Ha nem talál szervet, akkor azt lehet mondani, hogy vesztettél egy katonát. A szervet talál, akkor civilt vesztettél. Tehát ez olyan, ez olyan hogy téleg kapsz egy golyót, és ha ha belefuródik a gerincetbe, akkor arra azt lehet mondani, hogy a, na az az a, az a gyenge hátország. Arra lehet azt mondani, vagy ha mondjuk átfúrja a adat nem beszélve a szívedről. Na hát visszatérve kicsit anatómiától. Azt hiszem, hogy a mai műsorban négy olyan filmet fogunk tárgyalni, amelyek az okokat keresik. Hogyan, miért valaki képes arra, hogy ne az elnyomókat közvetlenül támadja, hanem elmenjen a dolgok gerincéhez, gyökeréhez? ez Hát igen, ez az, amiben, ez az, amiben a, a fanatizmuson, a vallási vagy nacionalista elhivatottságon kívül, vagy azon túl bizony szerepet kap a kilátástalanság. Igen, ez pontosan ez a recepthez, a terörizmushoz nagyon sok minden kell, és ebben az első a kilátástalanság. Ugyan a nem kilátástalan helyzet az a következő. Vagyunk mi egy területen, Oda jönnek a elnyomók, és mi, mint az indiánok, föllázadunk a 60-as évek komancs filmjében, és hát jól ki is a szűrüket, és akkor onnét örök békesség van. Na most ez az eset, ahol nem reméntelen a helyzet. Ez képest nagyon nehezen eh, tudnék olyan politikai területet, tehát olyan területet találni a világon, olyan politikai konfliktust, ahol ez ennyire fekete-fehéren van, ez utoljáról talán kármánynál volt ennyire tiszta, eh, és ezért jelenik meg a kétségbeesetek küzdelme, az egyik legkegyetlenebb és legvéresebb küzdelem, legalábbis ahogy mi látjuk ma már, mm -hmm. a tarot dúr kérdezi a kedves SMS író, hogy a Münich című filmről lesz-e szó? Nem. ez Ezúttal nem lesz szó. N négy négy eh, különböző, azt hiszem, különböző területet fogunk bejárni. Mondd el is akkor, melyik filmeket fogunk foglalkozni. Hát, talán nem, nem, nem, nem kívánom lelőni a, a poént. Várják epedve a kedves hallgatók az újabb és újabb filmeket. Kezdjük egy olyan filmmel. Ő a, ö, annyit, el, annyit elárulhatok, hogy a filmek cselekményének időrendjében fogjuk ö, a sorra venni a filmeket, tehát nem a készülés időrendjében, hanem abban az időrendben, amely időrendben ezek a filmek játszódnak. És az első film, az a 70-es években játszódó, ellobó a Farkas című spanyol ö, Ki film, amely 125% keresztül ragadja el a figyelmeteket és garantáltan nagyon komoly, nagyon intenzív élményt ö, tartogat a számotokra. Ez 2004-ben készült és az ETA nevű bask terror szervezet működéséről, a frankóista spanyol titkosszolgálat működéséről és egy olyan figuráról, a Farkasról, ugye, Csemáról, aki a kettő között. Ö, ingázik igazából egy egy, egy, egy ügynök, akit a, egyébként Baszk Hazafi, és mindeközben pedig egy ügynök, akit beépítettek ez a Csema Lojgorri nevű srác, akit beépítettek az Etába, és aki aztán hát a legfelső szintekig jutott az etának nak a hierarchiájában. Tudni kell, hogy egy, hogy egy igaz sztoriról van szó. Igen, és, ezt hozzá kell és tenni, hogy minden amivel, négy filmünk igazsztori. Né, amit el is felejtettünk, hogy minden négy film igaz történetet dolgoz fel, vagy hát inkább fogalmazhatunk úgy, hogy van benne egy nagyon nagy adag igazság és egy csipetnyi fikció tehát azért nyilván, nyilván egy film esetében azért mindig megváltoznak bizonyos körülmények hogy filmszerűbb legyen a dolog de alapvetően helytálló a story, ez Csemán Lojgorri historia az ellobó a farkas sajnálom, ami a cégeddel történt négy arab összeűk, beszívnak és egy csomó ember tönkre megy az olajválság miatt Ennyiről van szó Szeretjük ha az embereink elégedettek. Előtte szeretném tudni mit kell cserében.formációt De elsű készből kell beszerezned. ha meg tudok valamit szólok. Sokan fülelnek már. Amit én keresek, az valaki, aki beépülne az etából. Gyadítom, hogy valami nagy dologra készülnek. És kell az információ, hogy megakadályozzuk. De hogy épüljek be? Nagyon veszélyes. Annyira nem. Már segítettél nekik. És közülük valóként tekintenek rád. Dolgozzunk együtt. Lépésről lépésre bevezetlek a szervezetbe, és nem fognak gyanakodni. Erre nem vagyok felkészítve se a kémkedésre, se semmire. De bátor vagy, és vannak elveid, Hoszi Maria Majd mi felkészítünk. Mellesleg jól is fizetünk. És a merényletre kérnek fel? Majd meghősítjuk. Csendesen. És a rajtogatnak. Egy ilyen fickónak, mint te. nem lesz nehéz úgy beszélni, viselkedni, sőt, gondolkodni, mint ők. Bíz bennünk. A embereink a legjobbak. Megvannak a szükséges eszközeink. Csak a trójai falomunk hiányzik. De nem felelt arra, amit kérdeztem. Minden percben fedezni fogjuk a segged. És ha baj van, minden nagyobb gond nélkül kihozunk. A szolgálat parancsnokának és a Farkas fedőnevű ügynöknek a beszélgetését, tulajdonképpen a Farkasnak a megbízatását hallhattátok, hogy az a parancsnok ez milyen módon veszi rá ezt az embert, akinek nagyon komoly elkötelezettsége van a baszk függetlenség ügyével kapcsolatban, és pont ezért alkalmas ügynöknek, csak éppen milyen elítéli az erőszakot, tehát egy ilyen, egy húzás, mélye humanista baszk hazafiról beszélünk, aki minden tök tekintetben alkalmas ügynöknek, hiszen a terrorizmussal szemben jól fel tudja őt használni a frankóista titkosszolgálat, miközben gyakorlatilag minden gyanú felett áll az etán belül. Minden, te minden tekintetben ideális. Hát az első lépés az az, hogy ö, hát hogy ö, betesznek az egzisztenciájának, tehát, hogy tönkreteszik a vállalkozását, mert megfelelő eszközökkel rendelkezik ő, hozzá a titkosszolgálat. Ennek hatására a srác eladósodik, és nem tudja eltartani a családját. Ugye van két gyereke, meg egy felesége, hát így elég nehéz. Hát akkor, és ezek után mint jó barátok, rögtön ajánlanak neki egy olyan csekket, amely nem tud ellenálni az életében, nem látott annyi hogy ha hogyha jól működne a cége, és nagyon felfutna, akkor mondjuk öt éven belül tartana ott, ahol egyetlen mozdulattal tarthat, hogy elfogadja a megbizatást, és ő elfogadja a megbizatást. Lépünk egy kicsit vissza, és távolabbról nézzük ezt a filmet. Nagyon nehéz, most gondolkodtam, hogy a magyar történelemben mondjak még egy ilyen példát, Egy időben Görgői Artúr tekintették körülbelül hasonló celebitásnak, mint eldobult a farkast. Egy igazi, igazi sztár baszkföldön, ugyanis minden egyes állítólagos Eta hartos a mai napig egy golyót hord magánál, amire a farkas neve van felírva. Tehát azért azt tudni kell erről a filmről, hogy egy rendkívül érzékeny érint, ugyanis a farkas valóban beépült az eta és a Eta történetének legnagyobb csapását mérte rá, 150 ember tartóztattak le egy alatt, beleértve a Szent Háromságát a Etának, ugyanis a Etának tradicionálisan három vezetője van, a világi, a katonai és a fővezető. E, tehát e, van, egy, van egy ideó, mindig van egy ideológus, van. mindig van egy főnök, egy egy parancsnok, és így. mindig van egy végrehajtó. Így van. Így van. E, és tehát e, egy filmet csinálni erről a zárulóról, Tehát ne, nem egy könnyű dolog. Szóval eh, Magyarországon nehéz, tehát eh, az átlagos magyar néző nem előnismeri az elmúlt 70-100 év spanyol történelmét. Nagyon keveset tud arról, hogy például, tehát lehet, van egy ilyen nép, hogy baszk, ami Spanyolország északi részén... Eh, él, illetve Franciaországnak egy ilyen határmentő vezetében, de most pontosan, mi történt 1975-ben, ki, e, ki töltek meg 1975-ben a e, ETA e, hogyan e, kezdett el változni a e, spanyol belpolitika, és ebben milyen szerepe volt a e, etának vagy épességen magának a szímszereplőnek, a farkasnak, hát... E, Nem biztos, hogy ebből a filmből megfogadhatnéni, meg de sokat fognak tanulni belőle. Ha hogyha, hogyha a Farkas nincs, akkor lehetséges, hogy a bask az még most is egy élő front lenne. Ez ma már ma már ma azt lehet mondani, hogy nincsen, de hogy, a, hogy, hogy ő neki mekkora szerepe van ebben, ezt félre lehet mérni és hozzá tartozik a dologhoz, még azhoz a azhoz amit az eta terroristai ma, ma már ma már egyiknek az eta ide inkább civil arculatot ölt, meg egy ilyen civil mozgalom. Igaz, hogy a Spanyol legfelső bíróság betiltotta a politikai szárjukat, uh -huh. mert nem feleltek meg a demokratizmus alapelveinek jó, jó. a programjukban. Ma az ETA olyan, mint a Magyar Gárda Magyarországon, Közben, de hol van, de, jó, de hol van attól, ami a 70-es években volt az, az és És hát... Azt tartozik a dologhoz, hogy jó eséllyel a farkas még ma is él. Ezt persze nem tudjuk, mert hát teljes tanúvédelem alatt áll, vagy hogy fogalmazunk ilyenkor. Tehát, hogy ő, azt ő, azt őt, a gólyot még nem lőtték ki. Ő, nem, nem és, és hát jó esélly hogy valahol feltehetőleg nem baszkföldön, de ma is él Igen. a figura. Igen. E, tehát nem árt tudni, hogy Spanyolországban mondjuk ez nagyabban a is, ismerhető ugye a másik világháborúban semleges ország, mert túl van egy hatalmas polgárháborún. E, Spanyolország igazából nem olyan egységes, mint az általában sárga szín mutatja a térképen. E, e, a semleges az, az sem pontos, mert, a, sem pontos, mert ide, ideális alkalom, igen-igen, Gernikának a bombázásában például, tehát a, a náci fegyvereket ideálisan lehetett kipróbálni. Meg a spanyolkék légió részt vett a e, barboroszó hadműveletben, igen. de hát hivatalosan e, a, például odaesett pilotákat nem adták ki német osztályon. Tehát ilyen apróságokon sok minden mullott, e, de lény Egy 30-as években kezdődő diktatúra a 70-es évek közepéig gyakorlatilag egy totalitáriánus, fasiszta országgá változtatta Spanyolországot, amelyben az ETA egy nagyon komoly erő volt. tehát, Volt politikai súlya, vagy politikai ré, rémisztő, vagy terrorereje ennek a szervezetnek. Sok mindenki felhasználta, az egyik ilyen felhasználást láthatjuk ebben a filmben. És hát nagyon-nagyon kemény pillanatokat élhettek át, ha megnézitek a filmet, amikor látjátok, hogy milyen egy fasizmusban élni, amikor például fegyvereket csempésznek át a határon francia baszkföldről spanyol baszkföldre, és a, a fegyverek el vannak rejtve az ülések alatt, és egy a, a srác ugye a, a lojgori a barátnőjével igen, a barátnőjével ül a A, az autóban, és valami pornóiság van a, a szélvédő előtt. Mm. És, a, és a rendőr az belekölt, hogy nem szégyeli magát, hogy ezt a szemetet hordja magával, amikor ilyen szép barátnője van. Mm. A csaj meg, hogy oldja a feszültséget, nyilván rajtuk van az ideg, hiszen éppen fegyvereket mm. csempésznek, azt mondja, hogy nem zavar, én nézvesem, vagy valami ilyesmit mond, ami, ami manapság egy nagyon jó poén lenne a szexés New Yorkban. Mm. A rendőr az meg kiszedni őket az autóból, szétmotozza őket, nem szégyellik magukat, tehát hogy, hogy, hogy milyen egy fasizmus légköre, hogy milyen egy fasizmusban élni, ahol nem lehet civil, tehát hogy, hogy nincsenek jogaid, tehát az a, nincs jogod jópo, jópofának lennie egy rendőrrel szemben, mert egy, egy egy söpredék mocsadék vagy akit akármikor eltaposnak. Tehát hogy ez, ez annyira benne van a, a filmnek a hangulatában. Hát igen, és 50-es évek magyar, szerencsére nem értem akkor, magyar közállapotaira enged következtetni, amikor hát az ember megjelenése, vagy egyetlen ugye 56 után börtönt, vagy akár még rosszabbat is jelenthetett. Ezt át lehet érezni a filmben, ezt a elképesztő feszültséget, ami a baszkokat éri folyamatosan. Egy kicsit avvalóval egyensúlyozva, hogy a film részben a francia határon túl játszódik, ami egy ilyen hát akkoriban menedék volt a Baskok számára. Ma már francia spanyol, amerikai, sőt, akár még olasz börtönökben is ülnek baszk szeparatisták. Azt az kell tudni, hogy baszkföld az nem csak Spanyolországban van, bár Bilbao a, a központja, hanem az Franciaországra is átnyúlik, sőt, hát, Franciaországban is él, él rengeteg baszk, és volt korábban egy francia szárnya is az Etának, ami aztán hát sokkal, kere, sokkal kisebb kontroll alatt állt, mint Igen, pontosan szán. azért, mert a franciák azt remélték, hogy Franco diktatúráját fogja megmutatni majd ez a szakadás szervezet. Egyébként a történetnek csak egy kis láthatjuk a Farkas színű filmben, ami a ő karakterével kapcsolatos, de például ilyen elképesztő történtek, ha most így módon a magyar gárdás hasonlatnál maradunk, hogy a ETA ellen a legerősebben nem egy idő után években nem is a rendőrség lépett föl, hanem szeparatista spanyolok. Tehát akik eh, kifejezetten a ETA kiírtását télozták meg, és rengeteg embert megöltek. Ez egy iszonyatosan véres történet, ilyen spanolhevülettel véres. Szerencsére a film maga nem véres, tehát ez nem egy olyan film, ahol a feleségbarátnő el kell, hogy eh, bujjon között, mert folyamatosan dől a vér. Le, eh, foglalkozunk már ma ilyen filmen is. Ez, ez a film, ez rettenetesen kiábrándító, ugyanakkor gyakorlatilag a főhősön, meg a főhősnek a barátnőjén, vagy nem is a feleségén kívül nincs a filmben azonosulható karakter. Tehát nincs olyan, akire, akire azt tudod mondani, hogy na, ennek a figurának, ennek igaza van ezt, ez, ennek a helyében én el tudom képzelni maga, magamat. Tehát a maga a Csema, a főhős, hát mm. ő is egy áruló, ugye? Mm. Tehát így igazából Ez a film, ez nem, hogy, hogy jobb fogalmaznak, nem kedvez az az azonosulásnak? Nem csak azonosulásnak nem kedvez, hanem a történet követésnek sem, mert hát sok bajoszos ember lövöldözik egymásra, tehát ennél már csak egyes kinajakció filmek nehezebben követhetőek. Nem, ez, az én számomra tök követhető Követhető, volt. követhető, de két véglete van ennek, egyik az a ilyen didaktikus elmagyarázás, ami hát egy kicsit benne van a filmben, de... Szóval itt megint visszatér az, amit mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon híres spanyol történetet dolgoz föl. Tehát az mindenki ebben él, ebben született, pontosan tudják, hogy akkor Robin Hood mit fog csinálni. Tehát hogy ez egy kéznél van már. Én nem szeretem az életrajzi filmeket, uh -huh. mert az életrajzi filmek azok sokszor nagyon unalmasak. Ez a film nem az. Ez a film ez végig végig átélhető, hihetetlenül izgalmas, és hát a maguk a karakterek is nagyszerűek benne, és hát a, hogy mondjam, a leginkább, mert mondom, hogy ennek a kettős életnek az ügynök tudatállapotának a megjelenítésében leginkább a fedőneve Donnyi Braszkóhoz mm -hmm. hasonlítható, és ahhoz fogható a jó filmről beszélünk. A, a filmnek a vége pedig, amikor, amikor a teljes kiábrándulást megkapjuk, amikor, amikor kiderül, hogy itt végképp semminek sem értelme volt, az meg már gyakorlatlag az 1984-nek a fokáig illúzió romboló. Én. Itt vannak a nevek és a címek. Nagy vagy farkas? Még többet is tudok tenni. Van egy tervem, hogy lehetne szétverni a szervezetet. Értem. Előbb-utóbb minden beépített ügynök ugyanúgy viselkedik. De az akciót befejezzük. fogad, el is élvezd ki a visszavonulmást. Ha visszamegyek Franciaországba, ami nem lesz nehéz, könnyedén bejuthatok a vezetőségbe és átalakíthatjuk egy politikai mozgalommal. Ne ragadtasd el magad. Ha megtudják, mit tettél, le majd a tépni a tökeit. Ezt nem úszhatom meg még egyszer. Meglőttök a karomon. Sérültel jelenek meg Franciaországban. Úgy egyáltalán nem leszek majd gyanús. Most, most komolyan. Nagyon jutott jutottál. De itt a vége. Hogyha nem végzünk velük, tovább gyilkolnak. Romba döntik Baszkföldet, és megakadályozzák a demokráciát. És mi tovább harcolunk ellenük. Mi itt a gond? Az, hogy lehetőségünk van felszámolni az étát, És aztán mi lesz? Trafikot nyitok? Vagy munka nélküli lesz belőlem? Hm? Terrorizmus nélkül túl sokat követelne a baloldal. Szükségünk van rájuk az átmenet érdekében. De tovább fognak gyilkolni. Ők végzig a dolgukat. Mi is a miénket. A terrorizmus elleni harc szakértői vagyunk. Egyetlen kormány sem mondhat le rólunk. Ezért vittem vásárra a bőröm. A küldetésednek vége. Minden segítséget megadunk az új életedhez. Milyen élethez, Ricardo? Amilyet csak akarsz. Milyen élethez? Ős akarsz lenni? Csak tessék, de én csak halott hősöket ismerek. Adok neked valamit is, megköszönheted az életed. Mint fasiszták vagytok. A kurva anyádat. Mint a felettesed, megparancsolom, hogy add le a fegyvered. Ha bőgnél, ne áztasd el a szőnyeget. Na ez a, ez a, ezek a legkiábrándítóbb és legsötétebb pillanatok. A, a, annál nagyobb baj mint hogyha Eurázsia legyőz minket, az csak az, ha mi győzzük le Eurázsiát, mert akkor jaj, akkor jön a baloldal, akkor vége lesz a, a, az elnyomás állandóságának, gyorsan meg kell támadni Kelet-Ázsiát, mielőtt még bármi konszolidálódna. Tehát ez a permanens forradalomnak az elmélete, amit egyébként azt hiszem, hogy maga Lenin fogalmazott meg, ez ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a, a forradalom ha megáll, meghal, is ha megáll a forradalom, és meghal, akkor mi lesz? Mi lesz a diktátorokkal? Mi lesz a vezetőkkel? A fasizmus logikája nem engedi meg a békét. Nem lehet felszámolni az etát, mert ha felszámoljuk az etát, akkor akkor Akkor konszolidáció lesz. Ha konsolidáció lesz, akkor mi lesz a terörhelhárítási taggal, Elmehetek lángos sütni? Na nem. Hát ne felejtsük el a diktátorszó eredeti érte, értelmét, bár nem vörök történész, úgyhogy most le, bele fogok blöfölni, de hát a diktátort akkor fogadta föl a városállam, amikor bajban volt, és amikor a baj elmúlt, akkor visszatért a demokrácia. Tíosztok Franciaországban a 90-es években Vidalmi diet fizetetetett az Etap Bigcentelizarazúval, aki francia labdarúgó volt basks származása miatt. Nem pontos, köszönjük az esemést. Próbált fizettetni Bigcentelizarazú pedig beintetnek. Így úgy én basknak tartotta magát, sőt játszott is az Athletic Bilbaóban, ahol csak basks származású játékosok játszhatnak. Bár ő francia válogatott és nem spanyol, ennek ellenére játszott egy évig a, a, az Athletic Bilbaóban, és Bigcentelizarazú annak ellenére, hogy egészíletíven basknak tartotta magát, Vensonnak anyagkönyvezték ellene, ennek ellenére ő megváltoztatta a nevét Big Szentére, mondvá, hogy ő baszk, de az Etának egy fillért nem fizetett, és ennek aztán súlyosabb következménye sem lett, és nem hajtottak végre ellene, hála Istennek, halálos terrorakciót. Te hanyastadsz az Ellobó a Farkas című filmre? Hát... A tízes skálán. Eh, érzékenysége miatt, mert amit a a spanyol érintettség alatt értem, én lehetest addig. Én megadom rá a nyolcast. Rádió Café. Van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 reklámot hallottatok jó védet kívánunk when they the border I was cautioned to surrender this I could not do I took my gun and vanished I have changed my name so often I've lost my wife and children But I've many friends And some of them are with me An old woman gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died without a whisper There were three of us this morning I'm the only one this evening But I must go on The frontiers are my prison Oh, the wind, the wind is blowing Through the graves the wind is blowing Freedom soon will come and we'll come from the shadow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 Korábbi műsoraitokat meg lehet hallgatni valahol? Nagyon jó a műsor, köszönjük. Meg lehet, hogyha fölmész a rádiokafé.hu-ra, és ott megkeresed ennek a műsornak a kis oldalát, akkor ott találsz egy linket, ahol, ahol megtalálhatod a korábbi műsorokat. Nagyon köszönjük az érdeklődést! Sziasztok! Franciaországban a 90-es években védelmi fize pénzt fizettetett az ETABIX-szentelizárazóval, de erről, mintha már beszéltünk volna. Korábbi műsoraitokat, meg, erről meg most beszéltünk. Sziasztok! Robi, próbálj megpoéinkodni a reptéri biztonsági ellenőrzésnél. Van nálam egy bomba, he, -he nem vennék a poént, de mi ugye demokráciában élünk, ugye? E, félreértettél valamit, kedves hallgató, ami hősünk a határnál nem az poéinkodott, hogy vannálam fegyver az csempészem he he vagy bomba vannálam he, he hanem az alapénkototta a barátnője hogy a nem zavaria a pornó ami a pornóúság amihez mi köze tehát az az, az az csak egy fasizmusban téma hogy egy újságnak a tartalmát egy egy rendőr vagy egy határőr az téged számon kér, mint egy hülye gyereket, mint egy negyedik áltános iskolás hülye gyereket, hogy mit keres nálad, az az újság szégyeld magad, Sanyika? Ez körülbelül mintha leszálltanának a buszról, mer párizsi szendücset leszek. Tehát, ez a Párizs szendücsi van nálam, tehát hogy merek? Hogy, de hogy képzeled ezt te igénytelen állat, hogy párizsi teszel egyéb -egy sonkát? Paraszt. Tehát, hogy ez ez a világ. Ismét 10 butat és. Meg is. Világos, tehát nem, nem nem nem terrorizmusról volt ott szó. Igen. Ha nem valakinek az izléséről. Hello Magyarországon minden fontos közberuházás, autópálya, metró, szatóbbi, etamitár a halad. Az érdemi munkát végző sokadik alvállalkozó azon van, hogy sosem ekészüljenek el. És ez mireta? Egy nem értem. Ehm, um, estimated time of arrival az angoloknál most itt nem igazából van szó, a, a, A akkor a vetkező film, amiről beszélgetni fogunk, az egy még kiválóbb film, ha lehet ilyet mondani, már pedig miért ne lehetne egy filmajánló magazinban. Egy 2005-ös filmről van szó, ez pedig a fegyvernepper. A Nicolas Cage-el, a Jared Leto-val, az iten hawke és az Ian holmal mal a, a főbb szerepekben négy remek színészről beszélünk. A Nicolas Cage ezek közül még az én, szer én szerintem a legkevésbé jó színész, de ebben a filmben úgy gondolom, hogy megállja helyét. Mindig ott tartok, hogy a Nicolas Cage nem egy igazán jó színész, de ja, valahogy van, érdekes, érdekes mondaná olyan filmekről beszélünk itt, amikor jó, jó csak az vagy, hogy rengeteg retek filmhez adja az arcát, ezt én is legyük éven, hozzá. Éven. Szóval... Ö, Azt lehet mondani, hogy a fegyvernepper az egy olyan dokumentarista alapon alapokon álló film, ami megtörtént szintén megtörtént esetet dolgoz fel, bár a neveket megváltoztatták benne amely a legkényesebb izlésű gangsterfilm rajongóknak az elvárásait is tökéletesen kielégíti Na most a fegyvernepper, angol című Lord of War, a háború urai mondjuk. Lord Igen, ez egy nagyon bonyolult történet, hogy hogyan lett ez az angol címmel kell nézni a filmet. Igen, nem hadurat, tehát magyarban a hadur az mást jelent, mint angolban a Lord of War. Igen, vagy Warlord pontosabban, mert van egy kis keveredés. A következő a helyzet ebben a filmen, ez egy Amnesty International által megrendelt film, gyakorlatilag, a világon elharapozó erőszak, terrorizmus, vagy egyáltalán fejvelkereskedelem ellen, de ez egy jó film. Ez nem egy didaktikus film, ez nem egy dokumentumfilm, ez nem egy Michael Moore eh, olvasmány, ahol ilyen fekete alapon, fehér betűkkel mely férfi uh hang -huh. hogy ebben az évben több mint 450 ezer valamit tettek át jobbra vagy balra, ez több mint az adott ország valamie, hanem ez egy jó film, ez egy érdekes film. Imádnivaló az... iróniával dolgozva fel a pontosan, témát. pontosan, és ez egy irónikus film. De miért irónikus film? Ez, e, igazából a válasz talán rejlik, hogy azokat a embereket akarták végre megszólítani, akik halálosan unják ezt a szájbarágós Greenpeace Vanjük meg összes bánát témát, viszont az iróniára ami a valójában, és hát itt jön a érdekes része, az irónia az okosak fegyvere. Tehát amikor nem tudunk mit tenni ellene, de rölgünk rajtuk. Rölgünk rajtuk, ők nem értik, hogy rölgünk rajtuk, de mi fejebb vagyunk náluk, és talán így tudunk tenni valamit ellenük. A fegyvernepper valószínűleg a maga stílusával sokkal többet árt a fegyverbiznisznek, mint bárhány dokumentófilm ahol téteresen felsorulák, hogy hány rakétát adott, adott el egy adott ott. Ez nem jelenti azt, hogy ebben a filmben nem sorolják föl, csak az, sorolják. a modalitása más a dolognak. És még miért fontos az irónia? Mert nem az a cél, hogy ellenségeket gyártsunk, démonokat gyártsunk a fegyverkereskedőkből, és ártatlan, szerencsétlen áldozatokat magunkból, amely attitűdből aztán jól lehet gyűlölködni, és amely tud akár terroristákat is mm. a, nagy hatékonysággal termelki, ki, a, a bennünk, bennünk szúnyadó terroristát, hanem az a cél, hogy megmutassuk azt, hogy milyen pszichével lehet ennyire bűnös életet élni, mint egy fegyvernepper, aki milliók életéért, tehát itt már nem talán nem is arról van szó, hogy százezrek, itt már talán arról van szó, hogy milliók életéért, vagy hát fogalmazunk inkább pontosabban haláláért felelős. És az ilyen mértékű felelősséget, és az ilyen mértékű büntetlenséget, és az ilyen mértékű bűnt, azt én úgy gondolom, kizárólag mélységes cinizmussal lehet magad számára elviselhetővé tenni. Tehát, hogyha ha mindent relativizálsz az életben, minden vonatkozást az abszolútumtól elidegenítess. Csak akkor lehet. És a a cinizmus, az erre egy nagyon jó létmód. és mivel hogy maga a főhős, Juri Orlov, az aki a az, az aki Norrája a filmet, ezért aztán az ő irónikus szemlélete, a, vagy az a fogalmazhatunk ugye, hogy az a cinizmus, amelyel túléli napra nap az ő ember alatti bűneit az gyakorlag áthatja a filmet, de ezzel semmi baj, ettől neked nem fog nehezedre ésni távolságot tartani. Maga a film ilyen, és közben fogod látni, hogy igen ez az ember így gondolkodik, mert csak így tud túlélni, hát különben már vagy vagayon lőtté volna magát, vagy legalábbis abba hagyta volna ezt a bizniszt. Ez Azt mondja, ez a film erről szól. Csak ugye ez a film erről szól, hogy nincs olyan, hogy jaj, hát feltámadál elkiismeretem és abba abbahagyom ezt a bizniszt, mert ha létezne benne a ismeretek írmagba, akkor nem tudtam volna 15 év viszonylatában csinálni ezt az üzletet is igazdagodni belőle, ha pedig képes voltam erre, akkor ez akkor ezzel nem járhat együtt, hogy egyik persze a másikra meggondolom meg magam, vagy magamba szállok. Azért jó ez a film, mert éppen azt a hollywoodi klisét nélkülözi, amelynek a hatására bizonyos hősök bizonyos hollywoodi filmekben képesek megváltódni a film kétharmadánál, meghal az ember és megszületik az új ember, és az új ember nem csak, hogy abba hagyja a fegyverüzletelést, de az Amnesty International aktivistájának áll, és egyszer és mindenkorra imaron ideológiai fegyvert Kovácsol azokból az acél acél Kovácsolta célfegyverekből amelyekből meggazdagonodott és az összes pénzét és minden erejét és minden minden hivatás tudatát áttransformálja a jó úldalára. Igazából abban a helyzetben kerülünk mi film nézők, hogy drukkolunk egy utolsó szemétnek egy fegyvernepernek, aki e egészen bravúros módon kerüli meg a Interpol vagy a ENSZ ö, ö, ellenőreinek a csapatait. Tehát tényleg... De nekem, nekem Jack valentine sem okozott gondot szurkolni, aki az Interpolnak a, a, a nyomozója. Tehát én, én ővele is tökéletesen tudtam azonosulni. Hát elsője volt szegénynek. Tehát olyan szinten lassabban gondolkodik az a bürokratikus gépezet, aminek ő az egyik szereplője, hogy nem tudja fölvenni a e, találékonyságnak és bátorságnak a egészen elképesztő ledével, ami a nepper oldalán van jelen, aki egyébként lehetne kocsinepper is, vagy tészta nepper is, de pont fegyvernepper. Nagyon sok gangsterfilm szól erről egyébként, hogy a hogy a, a gengsztervilágnak a felépítése az a legkapitalistább működés, mert minden, mert minden erőszak és dominancia alapon azonnal játszódik le. Tehát a a hierarhia az nem bürokratizálódik egyáltalán, ezért aztán az akarat, az a fejtől a kézig a lehető leggyorsabb úton jut el, és ez az útja a túlélésnek. Az első fegyver eladása olyan, mint az életed első szexuális élménye. halvány fogalmat sincs, mit csinálsz, de azért izgalmas, és így vagy úgy, túl hamar ér véget. Uraim! Az új Uzi géppisztoly. Nagy tűzerő, kis csomagolásban, 9 mm-es tompa lövedék, 25 sorozatú, bővíthető tár. Állítható célgömbök, a hangtopvító alapfelszerelés, kiváló hátrafutó csökkentés, 40%-kal kisebb csőszály mozgás, 60%-kal alacsonyabb zajszint. Belépkültet helyben egy teljes tárat, úgy, hogy a szomszéd fel sem ébred. De ellőne egy újabb üzleti lehetőséget? Valóban született érzéken volt a csempészethez. Szerencsére akkoriban egy videókamera Akkora volt, mint egy páncélököl Mindig menekültem az erőszak elől Ahelyett, hogy felé futottam volna Ilyen a természetünk Már az ősemberek melkosában is Dárda hegyeket találtak zse ni á Filmről van szó Minden Elemében kiváló filmről van szó A, mondom, a legkényesebb ízlésű Martin scorsese nevelkedett gangsterfilm rajongókat is tökéletesen kielégíti. Semmiféle kívánnivalót nem, hogy az olyan filmeknek a, az összevetésében sem, mint mondjuk a kaszinó, vagy mint mondjuk a nagymenők, de még Anna arra is rá tudpakolni, mert azzal a hihetetlen humorral azzal a, azzal, a, azzal a könnyedséggel, ami ami ami játhatja. És nem csak és hiteles. Nem hát. csak szövegi humorról beszélünk itt, hanem képi humorról, például arra, hogy a főszereplő Nicolas Cage kés, az arc, ugyanazzal a korró, és ugyana azl löözéke játszel bármilyen korban a saját szerepétát kisdéleénnt is, fiatal emberként is, és már meglett kereskedőként is, teljesen ugyanaz az öltözékel, tehát direkt el van távolítva, vagy egyáltalán a zene zenehumora, tehát tele van fantasztikusan vicces, és tökéletesen a helyének megfelelő zeneszámokkal. Hát tényleg tényleg egyre megfilmről van szó, és mondom, hát az például, amit a szülei előadnak, akik egyébként ez is a, a Kolokaust euh, neurózisását és, neurózisát és, és traumáját euh, lépte nyomon csökkenteni hivatott filmek, mint például a blöff, mint például a fegyvernekppen ahol olyan zsidókat látunk, akik, akik... Euh, akik nem zsidók, de de beáltak zsidónak, igen. mert ez számos Ámos jár együtt. Úgy ott egy ékszerkereskedőrről beszélünk, itt meg Ukrajnából emigrált uh, zsidókról beszélünk, akiket hát, akik, hát, hát jó lehetőségekhez jutattott, az hogy zsidók a 20. században. De... Igen, a 20. század rettenetesen terhelt, és zsidó üldostetésének árnyékában ez mindenféleképpen egy nosfokú feldílegzés, igen, hogy, hogy hogy hogy egy ilyen invers zsidóságról beszélünk, hogy emberek zsidónak adják kimagukat és titkolják a saját kereszt. Ez ténsármas aszukat, szóval hogy már már ez is önmagában nagyon erős, és hát a nyira vicces már a szülei szüleinek a vonatkozásában, ami aztán később egy drámába fordul, hogy a szintén nagy érénye a fiomnak. Ne aggódjanak. Nem fogok hazudozni, csak hogy jobb színben tűnjek fel. Csak elmondom ami történt. Yuri Orlova nevem. Kis fiú voltam, amikor a családom Amerikába jött, illetve Amerika partjaira. A többi ukránhoz hasonlóan mi is Brighton Beach-en ragadtunk. A Fekete idézte fel nekünk, hamar rájöttem, hogy Cseberből pokolva kerültünk. A 20 században voltak alkalmak, amikor előnyös volt zsidónak lenni. A 70es években mi is zsidónak adtuk ki magunkat, hogy elmenekülhessünk a Szovjetunióból. De azóta nem túl kóser az életem. Hogy vagy, Brattyú? Sehogy. Ő Vitália az öcsén. Épp olyan elveszett, mint én, csak ő még nem tudta. Juri! Gyetibél! Elkisztél! A pám komolyan vette, felvett azonosságát. Zsidóbb volt a legtöbb zsidónál, ezzel őrületbe kergetve katolikus anyámat. Hányszor mondjam még? nem mehetek kagyplót. Ez tréfli. Nem vagy zsidó. De tetszik. Tetszik a kalap. Emlékeztet, hogy van valami fölöttünk. Ez tetszik. Megyek a templomba. Nem mész a templomba. Többet jársz oda, mint a rabbi. Núcivó no, ti precipílesz? Bozsamoj, moj, kagdányi búgyvázba sájesz? Júri, ne felejtsd megnézze az akciós árukat a Palis-ben. Little Odessa-ban a gyilkosság az élet minden napos része volt. A bevándorlók közt orosz mafiózók is jöttek, és Amerikába a csomagjaikat is magukkal hozták. A környéken folyton kinyírt a gengsztereket, de én sose láttam a saját szememmel érzékel mindig 5 perccel az események előtt vagy után érkeztem, de nem aznak. Azért jó a vendéglátás, mert az evés örök emberi szükség lett. Aznap rájöttem, egy másik alapvető szükség lett kielégítése a végzetem. Szabadkorál mentem apámmal a templomba. Noha nem Isten ezt akartam közel férközni. Ilai Ő a fiam, Júri. közvetítőm meg. szerezte nekem az első izraeli úzigép fegyvereket. Ez egy bűn és bűnhődés történet, a fegyvernepper című film. Ennek ellenére semmiféle megnyugvást, vagy semmiféle felszabadulást ne várjatok tőle. Tehát ne várjátok azt, hogy majd a végén minden, minden a helyére kerül, és minden olyan jó lesz, de akkor csalódni fogtok. Tehát az iróniátok tartson ki a filmnek a végéig és még utána és is. Még utána, és van. Erről a filmről beszélgetünk a Fegyvernepperről, ami egy 122 percen keresztül tartó 2005-ös film, amelyet Andrew Nicole rendezett, és amely a a 70-es évektől a napjaink azt lehet mondani, követi nyomon a fegyver illegális fegyverkereskedelemnek és az azzal szembeni államok közti, nyomozói kísérleteknek a történetét. Itt a Rádió Káfén 0629-986-986 az SMS számunk, szóljatok hozzánk. Mi nagy rajongói vagyunk a Fejvernepper című filmnek. Ti is ezt a filmet? Ekkor a társadalmi felelősséget hordozó filmről, amely ennyire szórakoztató és mindeközben ennyire hiteles, mi még nem nagyon hallottunk. Hát a, egy egy olyan gangsterfilmet vegyetek alapul, ami minden elemében teljesíti azt, amire egy gangsterfilmnek szólnia kell, de mindeközben hihetetlen társadalmi felelősséget hordoz. Tényleg parádisan tehát nem is, nem is igazán tudom, hogy vannak-e hátrányai, vagy vannak-e olyan filmes erények, amelyek hiányoznak ebből a bizonyos filmből. Fuchs Pétert és Puzsér Robertet hallhatjátok még több mint egy órán keresztül itt a rádiócafén a 98 os frekvencián. Ö, hogyha megírjátok nekünk, hogy mi a véleményetek erről a filmről, akkor azt tegyétek a 0629 986 986-os SMS számon. Valami hasonló a Thank You for Smoking írja a SMS író. Mindenképpen, hogy a társadalmi fél. felelősségről beszélünk, csak az egy rossz film, ez meg egy jó film. Talán csak Igen, egy meg hát más, kicsit hozzá. a... E, e, Igen, hát azt mondjuk nem termék. lehet... Termék. Igen, azt, azt mondjuk kinszenvedés mondjuk végignézni, és tizenkétszer kaparod az arcodról a bőrt, mire egyszer végigbírod a filmet. Itt meg úgy, úgy zaj olyan hamar eltelik a film, mint egy atomvillanás, és a hatása is kapcsolódik. Igen, akkora. alapvetően mindig egy 35 perces filmek érzékelem, igen, mert, igen, mert igen. ilyen gyorsan lemegy, és kifejezetten azok közi a filmek közé tartozik, amit érdemes újranézni. E, ritka az ilyen egyébként. Minden percét élvezni fogjátok a filmnek. Valami fantasztikus. És hát a végén megtörténik az, ami már nagyon-nagyon régen, gyakorlatilag az egész film teljes hosszában kiárt volna Yuri Orlovnak, az elfogatás, a lebukás a hiba, a hibapont, a ahol, a, ahol a Jack Valentine, a nyomozó, megtalálja az ügyenge pontját, Ava fontaine aki a szerelme és a felesége, és rajta keresztül behálózza a fegyverneppert és elfogja, és akkor úgy tűnik, hogy mindennek vége. Akkor úgy tűnik, hogy az ő végzete az a, az a börtön lesz. Az élet, a többszörös élet volt iblani börtön. És a film az bizony tanúskodik arról, hogy ő sokszorosan kiérdemelte azt a bizonyos büntetést, a vár rá Tehát tulajdonképpen egy ördög és egy ilyen zseniális Arthur figura között egyensúly az. Tehát, ahogy mondtam, végig neki drukkolunk. Egyszerűen amikor látjuk, hogy már minden oldalra szorongatva van, de még így is képes leszállni Sierra Leona közepén. És, Az e zseniális! Annyi zseniális pillanata van ennek És 5 perc alatt kiosztani egy repülőnyi lőszert és fedvert a úton közlekedő embereknek. És, emberek és ezáltal meg. megteremteni egy béke, egy béke a béke szigetében egy polgár háborút mert gyakorlatilag csak a fegyverek hiányoznak, anyó nyomor plus fegyver egyenlő polgárháború menthetetlenül. Tehát menj el egy olyan helyre, ahol nyomorognak, osszál ki egy repülőrakomány fegyvert, és polgárháború lesz. Tehát, hogy és miért osztott ki? Azért, hogy ne fogjanak el vele. Szóval fantasztikus. Szóval, amikor eljön a filmnek a legvége, és azt gondolod, hogy most eljött a méltó büntetés, hát akkor csatta az a legnagyobbat. Élvezze. Mit? Ezt? Mondja ki, hogy Megvet. Hogy maga a gonosz vagyok. És még mit? Felelős vagyok a világrend és a társadalmi felépítés romlásáért. Egyszemélyes népírtó vagyok. Most vágja a képembe Nincs sok ideje. Maga érti, hogy mi folyik? Vagy ábrándozik? Maga megszegett, minden írásba foglalt fegyveremborgót. Elég bizonyíték van ahhoz, hogy többszörös életfogytiglant kapjon. Mostantól tíz évig fog ingázni a cellája és a bíróság között, mielőtt még megkezdeni a büntetése letöltését. Az a gyanum, hogy nincs tudatában a helyzetes súlyosságának. A családom kitagadott. A feleségem és a fiam elhagyott. Az öcsém halott. Higgye el. Tökéletesen tisztában vagyok a helyzetem súlyosságával. De ígérem, egy percet se töltök a bíróságan Átadja magát. Kedvele magát, Jack. Illetve mégsem, de megértem magát. Elmondom, hogy mi lesz. Így legalább fel tud készülni. hamarosan kopogtatni fognak azon az ajtón, és kihívják. Egyik felette se várja majd. Mindenek előtt kifejezi elismerését azért, amit maga a világbiztonságáért tesz, és amivel dícséretet és előléptetést érdemel ki. Aztán közli, hogy engem szabadon kell engedni. Magat ültakozni fog. Valószínűleg lemondással fenyegetőzik majd. De engem végül kiengednek. Ugyanazon okból engednek ki, amiért azt hiszi, hogy elítélnek. A világ néhány legajasabb emberéhez dörgölőztem, akik vezetőknek nevezik magukat. De közülük néhányan a maguk ellenségeinek az ellenségei. És miután a világ legnagyobb fegyver neppere a maga főnöke, az Egyesült Államok elnöke, aki naponta több árut szállít, mint én egy év alatt. De néha kínos neki új lenyomatot hagynia a fegyvereken. Néha kell neki egy ilyen szabadúszó, mint én, hogy ellássa azokat, akiket ő nem láthat el. Szóval, nevezzen csak gonosznak. De pehére én egy szükséges rossz vagyok. ez a kopogás, ez a, ez a legerősebb pillanat, aminek meg, akkor megtörténik. A nepper jól sikerült, az irónia egyes számú lovagja, mégis Marek egyéves önkéntes a Svejkből írja Freud. Így Nekem nem tetszett annyira túl és túl egyenesen kimond minket. Egy jó jelent van a prostikkal, a fekaprostikkal hát az, az is egy nagyon erős hát, ez pillanat. Az, más, hát igen, igen. igen ne. Nekem nagyon tetszett. Pontosan mi a baj a Thank You for Smoking-gal? Kérdezi a kedves SMS író. Hát az, hogy egy unalmas. Én elhiszem, Film, legalább ennyire, csak végignézhetetlenül unalmas. Itt benne az a, a humor, van. ami a fegyvernepperről benne van. És még egy SMS, olyan film, amiből a jelenetek még hetekig eszembe jutnak, kilencest neki írja István. Hát én megadom a kilencest a fegyvernepper című filmre. Én még egyre többet is. One vétel, vétel. A Ki teremtette az embert?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 Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Geniális írja, kedves SMS író. A világ néhány legaljasabb emberéhez dörgülőztem, akik vezetőknek nevezik magukat, és már a főcím is telül, a teli találat for what's worth. Uh -huh. Szóval a a fegyverneper című filmről korábban pedig a Hello, Bob, a Farkas című filmről beszélgettünk itt a Rádió Cafén, abban a műsorban, amely a nemzetközi terrorizmussal foglalkozik. Legyen ez a terrorizmus akár civil terror, akár állami terror, mert a terort, és ez fontos, hogy megjegyezzük, hogy ne engedjük magunkat a különböző médiumok által manipulálni, nem az minősíti hogy ki hajtja végre, hanem az minősíti, ki az áldozata. Nem attól, irányul, pontosan, nem attól lesz terrorcselekmény, egy terrorcselekmény, hogy egy hadsereg hajtja végre, vagy pedig civilek hajtják végre. már pedig a CNN, meg még sok más manipulátor csatorna erre akar minket vala,hogy valahogyan rávenni, hogy higgyük ezt. Nem. Nem így van. Tehát, amikor egy civil megtámad Irakban egy amerikai katonai támaszpontott vagy egy vagy egy, akár csak egy ö, egy ö, teherautót akkor, azt mondják be a hírekben, hogy terror támadás érte az amerikai csapatokat. Nem. Amerikai csapatokat nem tud terror támadás érni, hanem az egy gerilla támadás, ugye hol civil hajtja végre, és ezek a szavak fontosak. Vagy erről korábban jöttek partizán támadás? Igen, tehát akkor konkrétan az történik, hogy egy egy egy szabadságharcos, nem terrorista, te hozzá, megtámadja ezt a bizonyos katonai egységet. Az alapvetően definíció kérdése, hogy a törzénelmet a győztesek írják, stb. stb. Igen, a teröristáról van egy képünk, ugye? Na. Mindenféle... Az magára, magára kötözi a bombát, az a Pontosan. terrorista, Na ez nem így van. É. Nem a bombának a, a használata tától lesz valaki mm -hmm. terörista, hanem attól, hogy kit célolz meg. Akkor mondjuk egy példát a terörizmus. Mi a terrorizmus Mondjuk egy Oh, egy város elleni atomtámadás, az, azt gondolom, hogy az mirősíthető terrorizmusnak, mondjuk Dresdának a lebombázása, vagy Hiroshima, a, vagy, ma, vagy Nagaszaki lebombázása, na arra rámerjük mondani, hogy terrorizmus, és hozzáteszem, az is terrorizmus, hogyha én katonai célpont ellenhajtok végre egy támadást, de mondjuk kalkulálok 15-20 civil áldozattal, az is terrorizmus, ugyanis, ha én civil áldozatokkal kalkulálok, az már terrorista akciónak minősül. Tehát És mindegy, ha egy hadsereg hagyja végre, vagy ha egy civil hagyja végre, az ugyanúgy terrorizmus. Ez szögezzük. A el. katonát alapvetően azért fizetik, hogy bele legyen a munkaköré leírásába írva, hogy meghallhat valamilyen módon. hogy a levéltáros veszélyeségi potlékot kap, mert régiek az iratok is belélegzi a port. A katona veszélyeségi potlékot kap, mert potenciálisan egy fehér ruhába öltözött, de a ruha alatt pompölvet viselő ember az oda fog menni hozzá, és föl fogja magát rob valami terrorizmus, hogy én civilnek látszom és ezzel megsértem a, a, a háborúskodásnak a gentleman agreement-két, mert arra nem számítanak, hogy én leszek az ellenség, de most én leszek az ellenség. Tehát ö, mondjuk oda menni egy országba és megszállni azt az országot, az együtt jár ilyesmivel. Tehát azt lehet mondani. A hogyha következő a film, az... amit ellemezni fogunk, előhozza ezt a kérdést. pedig abban a szempontból, hogy És térjünk vissza most a műsor első felébe tett kijelentésedre, hogy a reménytelen kétségbe esett helyzet fegyvere a terrorizmus. Tehát olyan embereknek áll a rendelkezésére, akiknek eh, szűkösek az anyagai javaik. Ugye eh, a tipikus terősta most visszatérve ez a Tesszeszvároshoz eh, felosztáshoz alatt tűzolt úgy néz ki, hogy egy tűzoltónak kell, a rendőr úgy néz ki, hogy egy eh, rendőrnek kell, eh, kék mellény, eh, ugye általában medve és barna igen, eh, eh, sapka. Igen. A terörista meg úgy néz ki, mint egy arab, A, igen. B, alattal pedig, a ruhája alatt pedig eh, robonónyag van. Tehát ez igen, egy tipikus, igen, mert igen. ugye a terörista... És az mormolja magá A terüsta kik közé rejtőzik? A arabok közé rejtőzik általában, tehát nem amerikai katonának öltözve, már volt erre is példa. A terüsta nem sorban arab, hanem a terüsta azt a kevés eszközt használja, ami számára lehetséges, például azt, hogy elbújik az arabok között, és felrobbantja magát. Ugye egy érdekes példa erre, maradjunk a politikánál, hogy a afgánok döbbenten nézik, afgánok, akik egy hihetetlen háború imádónép gyakorlatilag, hogy egyre több terörista cselekmény van Afganisztánban, alazelőtt még nem volt. Tehát ez egy behozott dolog. Ahogy behozott dolog Palesztinában is, a következő filmünk színhelyében is a e, terrorcselekmény hát honnét jött, ahonnét a öngyilkos meréletek erednek Japánból. Tehát az első beiruti reptértámadást Japánok hajtották végre. 1972-ben, vagy 73-ban. És e, gyakorlatilag ők képezték ki, az a szélsőbalos e, front testvériség képezte ki a akkor még szélsőbalos palesztin felszobítási frontot, hogy ezt a típusú képet megtenem. De mára már a PFS, az egy, az egy polgári, sőt, egy párt lett, mm. viszont átvette a helyét a Hamas. <gül> Tehát hogy igazából ezek a Ezek a, a terrorizmus állandó, az a lényeg. Tehát, hogy ezek ezek ugyanúgy, ugyan, ahogyan az MDF-helyét átvette Magyarországon a Fidesz. Na most a terrorizmusról, főleg erről a hihetetlen kényes történetről, az arab-izraeli konfliktusról, vagy az arab-palestin konfliktusról pontosabban, nagyon-nagyon nehéz jó filmet találni. Amit te javasoltál, az itt tökéletes ebben a szempontból, mert arab-izraeli koprodukció. Na hát a menyország Most című filmről beszélünk, amely film... 2005-ben készült, és mindössze 90 percben, azaz másfél órában szól Szaid és Kaled, két öngyilkos palesztin merénylő terrorista, tesszük hozzá, tehát terrorizmusról ö, van szó, mert bár a buszon, amelyet fölrobbantani készülnek, főleg katonák utaznak, de vannak rajta civilek is, tehát hogy meghátott a buszvezető, tehát hogy itt civil, itt civil áldozatok is bevannak vannak kalkulálva, tehát nem, nem kifejezetten egy helyőrséget támadnak meg, Egy terortámadásra készülnek, és hát ennek a lélek állapotával, ennek a, ennek a rettenetes vívódásnak a történetével, egyébként igazából azt hiszem, hogy két napot, két napnak a történetét. Két nap története, gyakorlatilag a, a bejelentéstől, tehát amikor az összekötők megmondják ennek a két barátnak, hogy holnap eljön az ideje, attól egészen a végrehajtásig követjük, ezt a két gyakran használt szerencsétlen autószerelőt az illet az a filmen sokkal bonyolultabb ugye Én igazából azt mondom, hogy ezek öngyilkos filozofusok. Tehát eh, az képest, hogy mi, milyen rétegeket fejtelek majd ki abban, hogy eh, mi fog történni, eh, ezek nem átlagos autószerülők. Ezek nagyon-nagyon-nagyon világosan tudják, hogy mit akarnak, és meg is tudják ideologizálni. Ez szerintem nem jellemző. azok akik elkövetik ezeket a cselekményeket, és még valamit hozzá kell tenni, és őrgősen ez a filmhez, ez nem arról szól, hogy hogyan történik. Tehát Itt eh, nem mennek bele a részletekben hogyan kell fölőrösteni az övelt, vagy hogy, hogy benned. Nem arról szól, ez azt keresi ez a film, hogy mi visz rá egy értelmes fiatal ember 17 évest arra, hogy fölröbancsa magát eh, úgy, hogy közben izraeli szívüleket öl meg. Igaz, hogy te Abu Assam lánya vagy? Azt mondják, hős volt. Gondolom, nagyon büszke vagy rá. Tudod, azt mondom, inkább élne, mint hogy büszke legyek rá. Az ő köszönhető, hogy az ügyünk ma is eleven. Talán más is eleven-en tarthatta volna az ügyet, nem igaz? Ez nem rajtunk múlik. Szerintem éppen a megszállás az, ami formálja az ellenállást. Az ellenállásnak nagyon sok formája lehet Said. De bele nyugodnunk abba a ténybe, hogy katonai erőink egyáltalán nincsenek. Más megoldást kell keresnünk. És fizessünk meg a nagyapáink kudarcáért? Az igazságtalanságért? <gül> Szerintem ez a vitta nem vezet sehová. Ezeknek a palesztinoknak a története, mártíroknak és kollaboránsoknak a története az ő beszédmódjukban ö, fogalmazunk. Tehát a mártírok azok azok, akik egy ilyen terror terrormerényletben halnak meg, az a kollaboránsok pedig azok, akik a, az izraeli hatóságokkal együttműködve próbálnak beépülni a terroristák közi, akiket aztán hát nagyon nagy részt a, a terroristák ö, vagy hát a teröristáknak ezek a vezetői, ezek lelepleznek és kivégeznek. Mind a kettet, hogy mondjam, olyan ember nyomorban, és olyan kilátástalanságban, az elnyomatás olyan kilátástalanságában élnek, ahol gyakorlatilag ez a két megfejtés létezik, ez a két stratégiai létezik a, a, a kiutásra ebből. Vagy a mennyországba lépsz be, és egy ilyen harcban áldozott fel az életedet, vagy pedig megpróbálsz ebben a világban egy menyországot teremteni magadnak, és megpróbálsz az előrejutás érdekében együttműködni az elnyomókkal, az azonosulás, az agresszorral. Borzasztó nehéz érzékeltetni, hogy milyen helyzetben vannak ezek emberek, főleg olyan buddiai úrifjúknak, mint amilyen én vagyok. Gondoljanak bele gondoljunk bele a hallgatók, hogy milyen lehet az, ha egy területnek nincsen internetdoménye. Tehát nem lehet internetezni ott, mert nincsen ilyen ország. És hogyha Izrael mondjuk hetente négyszer bekapcsolja a netet, akkor talán van de képzük el a életünket í így így nemet nélkül de nem is arról van szó igaznak de merre marról van szó hogy nincs de mégis nem arról számít nemhogy van egy elnyomó uralom fölöttünk ami megmondja hogy megmondja hogy van evagy van -e net, vagy nincs net és mindenre í vonatkozóan így így zajlik minde nincs állampolgárságod nem. tehát képzeljed el hogy téged megszálltak a hazádban és nincsen állampolgárságot megnek nem tud meg... tovább tanulni mert izraeli engedéllyel ahogy te külföldeden juthas é égészen helyzet érdekes hogy ez a film er akar külön hangsúlyt fektetni. Tehát ez nem egy harcos palesztin film, ez egy koprodukció. Mind a két oldalt megpróbálja egyenlően reprezentálni, Nem nem véressájuk. Nem örültkann nem véressájuk filmről a konfliktusról. Ez annyira annyira koprodukció, hogy egy palestin-francia-német-holland-izraéli filmről beszélünk. Most azt úgy fogalmaztam meg, hogy a groteszkség adoloknak ne hangozzon el annyira szembeötlően, akkor akár elmondom más, hogy egy palestin-izraéli koprodukcióról beszélünk. Mm. Támogatni itt a palestin-izraéli vonatkozásban nem lövöldözésről beszélünk, hanem egy filmről. Ez érdekes, mert furcsa, amikor itt kilődek egy gójót, akkor általában vérfröccsen és nem pedig cellulóit salak készül. Ez, ez, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy minthogyha egy, egy jó minta lenne a következőkre vonatkozóan akik szeretik, két számára. Akik szeretik a mozita azok számára ez a film érdekes lesz, mert bizonyos értelemben a mozgókép a továbbövője itt a történetnek. Nagyon kevés ennyire konzisztens vonal van bennem, mint amilyen a mozgókép. Gondoljunk bele, hogy a filmben elhangzik egy történet arról, hogyan sem meg az egyetlen mozit, ami az adott területen van, vagy például mennyire fontosak ezek az őrült mártír videók, és hol kezdve... az az elképesztő, hogy bemegy a videótékába a, a, a, a, a hősünk, és kiderül, hogy lehet kölcsönözni mártíroknak az utolsó üzenetét, mielőtt elmenne feláldozni. Ilyen rossz minőségi magba. VHS kamerával fölvéve, ami gyakorlatilag már védjeli ezeknek a igen, igen. De ki lehet kölcsönözni, A, a mártírok a, a kollaboránsoknak a kivégzését is, Igen. és ugyanannyiba kerül a kettőnek a kölcsönzése. Na most az, hogy milyen egy ilyen, egy ilyen úgynevezett mártírnak a búcsúja, azt is megörökíti a film. Ráadásul nem kis iróniával, mert ugye felveszik ezt a szerencsétlen üzenetet, amit a fiatal autólokatossát 17 évesen felolvas egy fegyver a kezébe, ami teljesen idegen számára, és utána kiderül, hogy nem vette fel a kamerát. Mesterem, hogy annyira, annyira gyöltelmes, annyira, annyira rettenetes és annyira borzasztó, ahogy bemutatja a film producerének és az egész öngyilkosság sorozat kiötlőjének és a, ennek a bizonyos terrorgyártó, ö, nem is azt mondom, hogy fanatikus, hanem inkább gátlástalan, pszichopata, ö, terrorvezérnek, aki ennek az egésznek a hátterében áll, és aki az saját életét a világért sem áldozná fel, és akinek az analógiája nagyon jól megtalálható egyébként, a Nelsonnak a, a karakterében, a, a, farkas, című a, a farkas, farkas című filmben. Tehát, hogy ezek a figurák, ezek a, a háborút csináló figurák, ezek a biztonságból e, téged a tűzvonalba küldő karakterek, ezek gyakorlatilag mind a négy filmünkben megtalálhatóak. Allakszent nevében A könyvében így szól hozzánk. Ha te magad megsebesülsz, akkor néped szint úgy megsebesül. Az ilyen zordidők pedig arra valók, hogy a könyörületes állag felismeri az igaz hitüeket, és kiválassza azokat, akiknek vértanú halált kell halniuk. Az igaz talant nem állhatja. Mert hiszen állagszava az egyetlen igaz szó e földön. Válaszul keserű igazságtalanságra. A megszállás áldázés gonosz bűntetteire. Úgy döntöttem, hogy mártir akciót hajtok végre. Izrael a palesztinok egyenlőfélként való elfogadását egyazon demokratikus rendszerben a zsidó állam öngyilkosságának tekinti. Ezentúl nem fogadja el a két állami kompromisszumot sem, még ha az méltánytalan lenne is a palesztinokkal szemben. Vagy elfogadjuk mindörökre a megszállást, vagy végleg eltűnünk a földről. Megpróbáltunk minden elképzelhető módon végetvetni a megszállásnak, természetesen békés politikai eszközökkel is. Mindennek ellenére Izrael továbbra is rendületlenül telepeket létesít, földeket foglal le, judizálja a etnikai tisztogatást folytat. Hadig épezetével, politikai és saját gazdasági erejével ránk akarja kényszeríteni a saját megoldását, amely a szörnyű valóság, vagy elfogadjuk a kényszerű alávetetséget, mint ránk rónak, vagy kiírtanak minket. Úgy, mint Mártír, nem félem a halált. Leküzdöm a gaz fenyegetéseiket, nem félem már a halát, és győztesen kerülök ki katonai és politikai erejükkel szemben. Kedves drága szüleim, bocsássatok meg, hogy így búcsúzom el. De nem sokára, mind újra együtt leszünk. Búcsúzom tőletek. Nincs Isten az Istenen kívül, és Mohamed az ő prófétája. Állás az igaz szó. Milyen lett? A kamera nem vette. Valami nincs rendben vele. Nem baj. Kezd újra, újra vesszük. Allah szent nevében. A könyvében így szól hozzá. Állj, állj. Nem működik. A feleséged nem ért hozzá. Nyugalom, Khaled. Most javíthatsz rajta. Gondold végig újra. mutatja be ezeket a bizonyos terroristákat, vagy mártírokat, attól függ, hogy melyik oldalról nézzük, vagy melyik, kinek a véleményét kérjük Igen. ki a definícióról, mint vérszomjas, elvakult, vértől elöntött agyú állatokat, akik Igen. semmi másra nem vágynak, mint hogy a azonnal a paradicsomban legyenek, és minél több izraelit zúdítsanak le a pokolnak a, a legmélyebb ugyraiba. Tehát, hogy, hogy megmutatja ennek a, a, az, a létük kilátástalanságának, az ő helyzetüknek a teljes fenntarthatatlanságát, és megmutatja azt a, azt a rengeteg töméntelen dilemmát, azt a félelmet, azt a rettentő szorongást, ami elvezet egy ilyen, egy ilyen öngyilkos merényletig, és és megmutatja azt, hogy nem minden olyan ö, olyan civilből lesz öngyilkos merénylő, aki elindul ezen az úton, hanem csak egy kis részükből lesz. Igen, hogy, mekkora, hogy, hogy nincs arról szó, hogy teljesen kibamosva az agyuk, és hogy ők, ők, ők kétségek nélkül mennek ebbe bele, hanem hogy rettenetesen sok kétséggel, is hogy milyen aljas módon rángatják bele őket ebbe, Igen. és hogy aztán aztán később, amikor amikor eljutnak az utolsó pontig, akkor hányan fordulnak vissza a célegyenesben, tehát, és, és mindezeket a dolgokat végre egy film amely megmutatja. E, nem vezem jelölték Oscar díjra a filmet, ugyanakkor Golden ez... Globet meg is kapta, ha igen tudom. Ugyanakkor ez nem volt egy eset, ugyanis a Golden Globe az még rendben van, tehát egy, egy nagyon jó film kapja egy nagyon jó díjat, de az Oscar díjján ilyen problémák merültek fel hogy Oscar díjat elvileg csak olyan külföldi filmnek adhatnak, amelyet adott országból származik. És hát ez nem egy országból származik, hanem az nem a miatt, hanem ilyen hely nincsen, hogy Palesztina. Tehát ez nem egy létező ország, és az hagyjálni, mi van elismerve, mi nincs elismerve. Mert és sok... ezért nem jelölhették. Igen, ezért nem jelölhették, aztán végül ez megoldódott, mert egy Palesztin területek néven jelölték. Tehát egy ilyen helyet adtak. Ez kb. üdvendően, hogy koreai filmet sem jelölhetnének, mert nincs Korea, mert ugye még folyamatos a koreai háború észak-d hát ez egy ilyen politikai húzavana, de van üzenet üzenetértéke, tehát eh, annak is van üzenetértéke. Mennyire nem ismerik el Palesztinát, és ahogyan, ahogyan negligálják ezeket a Palesztinokat a, a saját földjükön, ahol leéltek több ezer évet, ugyanúgy ugyanúgy negligálják ezt a palestin filmet Hollywoodban az Oscar dik kiosztón, tehát ugye ennek van szimbóluma. Igen, csak hogy az előző olyan film, ami eljutott az Oscar eléréséghez, az Elbukot 2001-ben a Deussex Machina című palestin film, ami egy kicsit kemény volt volt, nem, nem volt elfogód, de keményebb volt. Tehát voltak benne nagyon dologok, ami nehezen fért valna le sok aktorkán. Ez a filmünk mint már volt esélyét, tehát arra arab-izraeli együttműködés, együttműködés annak ellenére, egy tiltatant támodása kért mind a két oldalról, Már volt esélye. De miért? Miért csináljátok ha ezt? Ha nem élhetünk egyenjoguként, akkor legalább halljunk meg úgy egyenlőként. Ha ilyen odaadással tudtok ölni és meghalni ezért a szent egyenjogúságért, akkor tudnatok kellene kivívni ugyanezt az életben is. Nekem ez a véleményem. Hogyan? Talán az emberjogi csoportjaitokban? Igen, pontosan. Például ott. Legalább akkor az izraelieknek nem lenne több ürügyük arra a céltalan szörnyű öldöklésre. Na, naív vagy. Harc nélkül nincs szabadság. Amíg mig van, áldozatot kell hozni. Az egyetlen megoldás, hogy áldozatot hozunk. De ez nem áldozat. Ez batt súkaled. És meghaljenesztelenül gyökolsz. Akkor nincs különbség áldozat és megszáló kezdet. Nem, nem volt az, mert ha volnának repülőgépeink, akkor más lenne minden, akkor nem lenne szükségünk Mártirokra is, ilyen akciókra se is tudod. Nem, nem tudom. Az izraeli hadsereg ugyanis még akkor is erősebb lenne annál, ha csak úgy legyőzzük. Jóval erősebb. Akkor legyünk egyenlőek a, a halálban. Ott van nekünk a paradicsom és Allah. Ez őrültség! A paradicsom csak a fejedben létezik! Allakirgalmazzon! Allakirgalmazzon neked! Miket nem mondtasz. Ha nem Abu Assam lánya volnám... De inkább leszek abban az elképzelt paradicsomban, mint hogy ebben a pokolban éljek tovább. Itt úgy is halottak vagyunk. A keserűségre most csak keserűség a megoldás. A filmet Berlinben aranymedve díjra jelölték, aztán végül a kék angyal díjat kapta meg, emellett az Európai Film Akadémián 2005-ben a legjobb forgatókönyvnek járó díjat, valamint a Golden Globe legjobb idegennyelvű filmnek járó díjat is mind megkapta. Tehát hogy egy nagyon-nagyon sikeres és nagyon-nagyon sok esetben kitüntetett filmről van szó. Azért fontos film, mert például ez a dialógus, amit az imént hallhattatok ilyenek eddig nem hangzottak el. Ez eddig nem lett felmutatva, hogy bizony a palesztinok körében ugyanezek a dilemmák, ugyanezek a viták, ugyanezek a belső konfliktusok ugyanígy zajlanak. A kilátástalansága az, amely sokukat erre az útra vezeti, és sokukat pedig nem erre az útra. Én számos alkalommal voltam, 6 különböző arab országban voltam, palesztinában is voltam, és elmondhatom, hogy az embereknek a, a hihetetlen nagy többsége, békére vágyik, békét akar és nyugalmat akar, és nagyon kevés, nagyon befolyásos, meglehetősen fanatikus vezető az, amelyik pedig kitermeli ezeket a terrorista merénylőket. Hát keresztesek mindenütt vannak. Igen, igen, még ha fél, félholdasok is. Uh, Erre a filmre én egy nyolcast adok a tízeskálán. Hát igen, nem is egy nyolcast. Rádió Café One,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 Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! A Mennyország Most című beszéltünk, a terrorizmusról és a helyi háborús konfliktusokról szóló adásunk keretében az elmúlt fél órában. Azt megelőzően beszéltünk a fegyvernepper, korábban pedig az Ellubó a Farkas című filmekről egyaránt. A 0629-986-986-os SMS számon várjuk az észrevételeiteket, mindazokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyekről szó volt. A Menyország most című film az mindenféleképpen egy nagyon tanulságos film, és az elmúlt 15-20 év eh, izraeli-palesztin konfliktusának a gyökereit vizsgálja, tehát azon sokkal, de sokkal mélyebbre hatol, mint amit bármiféle hírháttérműsordtól, vagy bármiféle híradótól, vagy bármiféle tárcától, eszétől, vagy egyéb elemzéstől elvárhatnátok. Tehát tényleg a lényeges lélektani és lényeges társadalmi vonatkozások azok, amelyek fel, feltárulnak itt a rádiókafén a 0629 986, 986-os SMS számon várjuk. továbbra is a hozzászólásaitokat, Fuchs Pétert és Kuzsér Robert mikrofonok mögött a további fél órában is, amely fél órában egy szintén palesztin vonatkozású, szintén közelkeleti közel muzulmán vonatkozású témáról beszélünk, de itt már nem a palesztinok, hanem az emirátusok és a libanoniak. Libanonban, be, ö, konkrétan Beyrouthban játszódik Beirut. a film, film, továbbá a, a, a Egy meg nem nevezett Emirátusban, igen, az mondjuk legyen Dubáj, de legyen Dubáj, legyen más. Igen, igen Amin, aminek az a bizonyos címe, hogy vagy a neve, hogy Szíriána, ez a filmnek a, a címét is, nem lehet leírni, hogy mekkora a különbség e között a két régió között, és hát a valójában a közelkeletnek a konfliktusait nagy részt ez okozza. Bizonyos haraboknak szerencséjük volt, akik olyan országokban születtek, ahol sok az olaj, bizonyos haraboknak meg nem volt szerencséjük, ezek meg megrohathatnak azokban az országokban, ahol ö, ö, persze a benzin az olcsó csak autójuk nincsen hozzá, mert a seggők kilógagatjából. Igen, konkrétan. van egy viccerről, hogy hát a zsidók nagy szomorúsága, hogy Mózes 40 évig keringett a pusztában, de elvezette a zsidó népet egyetlenül a helyre a közel-keleten, ahol nincs alaj. Én tudtam, hogy ezt maga a Vudi ellen talált, Igen, aki Igen, ezt a viccet, Igen. hogy az ő vicce. Egy szóval azért nem csak a zsidók jártak így. Nagyon sok közel-keleti népígy járt, például, Na, például a libanoniak, például a sz hogy mondjam ez a, e, itt a, a szociális e, jólétnek az a hihetetlen mértékű szakadék, amely húzódik az azt az az kifejezhetetlen ez egyben az országokban, aholni eh, hasonlóan nagy a szakadék, ott is, ahol van olaj, és ott is, ahol nincs olaj, olyan elképesztő társadalmi igazságtalanságok zajlanak, csak a különbség az az, hogy ott, ahol van olaj, mondjuk egy emirátusban, ott a társadalom 5%-a él ember alatti körülmények között, és a társadalom 95%-a él úgy, mint az emirek. Ezt legalábbis így látjuk, minnét. Eh, hát azért azt lehet mondani, hogy hogy a, akik ott a fizikai munkát végzik, azok mind, mind idegen országból igen. jöttek. Tehát most az állampolgárokról beszélünk. Igen, ez Ö... egy olyan téma, ami a film földolgozza. Tehát igen, igen, a Siriana egy igen. valamiféle tabló egy ilyen elképzeletbeli övöl országnak a életéből. Ugyanakkor viszont hozzá kell tenni a másik ö, végletet is, az olyan országokban, ahol nincs olaj, ott pedig a társadalom 5 százaléka az, amelyik úgy él, mint az emírek, és 95 százaléka meg az, aki úgy él, mint a koldusok. Én konkrétan voltam Beirutban, és azt hmm. lehet mondani, hogy a belvárosa az egy mint ilyen négy utcányi terület, tehát körülbelül akkora, mint a Váci utca, Régi Posta utca, hmm. Petőfi Sándor utca, fényűzés, amit, ami fölfoghatatlan. Tehát a, kizárólag Lamborghini-ket látsz az utcán, és a, a gyakorlatilag olyan, mint egy pláza, minden, minden márványból van a, a, az utcának a, a, a járdája, és, és a Práda boltok meg nem, és gyakorlatilag egy utcányira, gyakorlatilag az utca másik oldalán már kartondobozokban laknak emberek. Tehát, hogy ilyen mértékű, na, ilyen egy olyan ország, ahol nincs holaj. Én e A sziriana az olajról szól, vagy rövidebben a pénzről. És két nagy érdeme van a filmnek, az egyik az, amerikai film, a másik az, hogy ehhez képes nem szemérmes. Tehát nem arról szól, hogy elnyel bejnél meg, hogy megtámadtuk Irakot, van olaj, nincsen olaj, hanem arról, hogy az Egyesült Államok Sőt, hagyjuk az Egyesült Államokat a fenébe, ugyanis egy mellékszerepe a filmben a pénz, a nemzetközi pénz mindent megtesz azért, hogy még több pénzt termélyen mindenki társapör. Erről szól a szíriána. És háború, terrorizmus, eh, kizsákmányolás, eh, minden belefér. A lényeg az, hogy nekünk legyen pénzünk. be magad, a nyugodt artikulált beszéd nagyon jót tesz, az amúgy izgalmas műsornak írja nekünk P. Értem, de én nagyon ideges leszek, hogyha <gül> ilyen esemeseket írtok. Nagyon köszönöm egyébként a, a figyelmeztetést. Sziasztok! Mi a harmadik film címe? Ez a Mennyország Most című film, amit nagyon ajánlunk mindannyiatoknak. A Szíriána. Szíriánára emlékezne bárki a bepisilős klúni körömtépős jelenet nélkül? Félek nem, írja a kedves esemesíró. Hát igen, ez, egy, ez, ez az egyik legfontosabb jelenlete a filmnek. És hát igazából nem csak a filmnek fontos jelenlete, a, a, hanem az, az lehet George Clooney életének is, ugyanis egy csújnabbaleset történt vele a forgatáson. Ki volt kötözve ez a székhez, amikor így általában krépkedték a körmeit, és elesett a székkel együtt, eldölt, és mert nem tudott megkapaszkodni, úgy beütette a fejét, hogy egy nagyon súlyos agysérülésre lett tőle, mert hát azt mondták neki akkor az orvosok ez volt, ugye a 2004-ben ajánljákam, hogy aki ilyen sérdes eresz, az 2-3 évente véröndjegycságot követel, merőn az a fájdalom, és nem létez vele mit csinálni. A képtest jól érzi magát George Clooney, és minden rendben van vele. Mondjuk, hogy dödrlök, nem semmilyen megdördül, de biztos jók, hogy ott van. Úristen, de durva, de durva. Tehát sokkal súlyosabb következménye illettek a forgatásnak, mint magának a filmnek. Hát azt kiderült, mondjuk, hogy nagyon tétja volt Igen. a forgatásnak magának. Igen. Jó, Atya úr is, meg... nem tudtam én, de rosszul vagyok, de szörnyű. Igen, de jobb a helyzet, mint az előző filmnél, ahol például elrabolták a Hezbolag tagjai az egyik tagját a stávnak, és két hétig nem lesz el a Menország mostban. A Menország most rendezője azt mondta, hogy soha nem csinál, meg ott ezt a filmet. A színjánál esetében szerencsére nem volt ilyen. Visszmájor ettől eltekint fel, de Clooney köszöni jól van. Szóval ez a most következő jelenet, az a konkrét jelenet, ahol George Clooney-t ez a baleset érte. Bob! Tudja, milyen módszerekkel kínozták a kínaiak a falungong tagjait? Tippeljen! Egyes számú módszer. Vizes árok. Na, erre tippelt? hogy mi a második? Hátra csavarják a karját, és fekáliába nyomják az arcát. Látom, nem érdekli. A harmadik módszert körömtépésnek hívják. Mit szól hozzá, Bob? Ez már jól hangzik, mi? Ezzel érik el, hogy a apok vagy kik megtagadják a hitüket. Akarja, hogy kipróbáljuk, milyen? Elég nehéz lenne, nem igaz? Mert ha Valakiak nincs hite, akkor mit fog megtagadni? Hát most már csövheti. Bob. Hey. Sorolja szépen a nevét... ...azoknak, akik pénzt kaptak magától. Hey. Ah, az unorító Ugye a Jimmy maga nem az a korhánynyűvő A nevem Muszávi Farkas Vladimir volt az Légi Marsal, aki annak idején Még 56-ban, de Még a forradalom előtt Kádár Jánosnak a körmeit kitépkedte Aztán állítólag a szájába is vizelt e eh keşeyek kadara stara borította az asztalt farkas vladimirék és egy párt tértekezleten amikor azt agatta mindezt és akkor mutogatta a, a hát a körmeinek a hült helyét hát akkor ezt kicsinálta, egy ilyen sztorit is ismerünk, kifejezetten Marosánnak a tollából, úgyhogy e, erre is lehet ebben a helyzetben hivatkozni. Hát ahhoz a sztorihoz mit szóltok, amikor a United 93 című filmnek az egyik szereplőjét, aki egy terroristát játszott abban a bizonyos filmben, az Al-Qaeda egyik terroristáját játszotta, nem engedtek be az Egyesült Államokba, hogy elmehessen az Oscar Díky mert hogy jelölték a filmet is, ő az egyik szereplője volt a árdának, ugye, az egyik tagja, Hát nem engedték oda, hivatkozva arra, hogy terrorista? Hát e, gyanús arab fiatalember volt. Arab fiatalembernek lenni általánosan nem jó máma egy deptéren. E, akármilyen jó indulatúan is állsz hozzá a dologhoz, atocitásnak leszel kitérve. De én mondjuk egy héttel a londoni metrorobbantás után voltam Londonban, és láttam, hogy a kocsiba belépő hátizsákos arab fiatalembereknek nem jó. Tehát nem azért, mert bomba van náluk, és mindjárt megint a metróban, hanem nem jó, mert látják, hogy mindenki őket nézi, hogy most robbantani fog el, vagy sem. Hogy Magyarország most, most vagy sem. Ez egy nagyon-nagyon kemény probléma. Szerencsére mi nem naponta érezzük. Szerintem a Lil Balonyi keringőt is ide lehetne sorolni. Abszolút. He Hello a Bader Meinhof csoport című filmről miért nem beszéltek, vetődnek fel a Münich című filmről, miért nem beszéltek. Ez egy nagyon sok filmet felőlelő téma. Igen, és eredetleg nem is innét indultunk, hanem a te felvetésed az volt, hogy a háború csinálóiról legyen négy film, aztán végül valahogy elsodrodtunk ehhez a négy filmhez, és akkor találtuk meg ezt a közös terorvonalat. Ami ugye hát a szíriának is egy fontos <kül> De a háború csinálók mindig ott vannak a hátérben, tehát ő, őket mindig látjuk. Lehetnek azok fasista diplomaták, lehetnek azok ö, A, a terror arkangyalai, lehetnek azok amerikai üzleti körök prominensei cégvezetők, vagy kormányhivatalnokok. Lehet... Régi eltűnt nácik. Igen. Erről jött eszembe, hogy volna még egy film, amit hiányolhatnánk, az a tragikusan rossz magyar című rettegés arénája, Sam fears, ami hát azért, ahogy a Retegés arinája címet kapta, az majdnem olyan, mint hogyha egy Agatha Christie filmnek, aminek az angol címe mondjuk az Átverés disception a magyar címe mondjuk azt, hogy a kertész a gyilkos. Vagy a gyilkos kertész, miközben az a poénja az egész filmnek, hogy nem tudjuk ki a gyilkos. S a Retegés Arénája, az, arénája az, az pontosan ilyen. A Retegés Arénájába fog felrobbanni az atombomba, ami lényegel a filmnek. Ez egy amerikai foci aréna, és ne. katasztrofális. A angol minden cím a Sam of All Fears került ide ez a cím. Nem, nem, nem. Itt a, ilyenkor élheti ki a kreativitását a szinkron stúdió, és ők ezzel mindig élnek. Hát. Mindig, ha, ha kell, ha nem. Mert van olyan, hogy egy cím lefordíthatatlan. És azt gondolom, hogy a Die Hardot valóban úgy kell lefordítani, hogy drágán az életed. Abba de azért, van valamit. De azért azt gondolom, hogy az az ez egy biblikus kérdés, kérdés edébként, tehát hogyha kell fordítani a Die Hardot. Hogy, hogy, mert szerinted? Hát... Um, Nehézkesen ne, nehéz meghalni? Igen, kemény vagy kemény, kemény gyerek. Tehát a, ugye ah. ez egy ilyen vonatkoztató ige, ha jól ah. Tehát ez a nehezen meghalós rád. Na. Szóval, akit nehéz kinírni. Keffel Jancsi. Keffel Jancsi no. 1-2-3. Két tűnő filmre onnan. A főszerepben Fiala Jánossal. Igen. George Clooney játssza a szírián a főszerepét. Igen, és, ott van, is. Igen, és Matt Damon. Egyébként George Clooney-t azt, azt um, ismerjük, és méltán tiszteljük a társadalmi szerepvállalásáért. A filmjeivel nagyon-nagyon sok esetben rakja le a garas. Kifejezetten. Ő mindig lerakja a garas. Hát, talán a batman nem, de, de sok esetben. A tévedés volt enne sok esetben le rakja agarast és, és hát azt lehet mondani hogy ő kifejezetten a baloldalra rakják alá agarast ami amerikában úgy hívnak hogy a liberális oldalra rakja Igen, le agarast de nem magyar értelemben a liberális oldalra rakja le agarast mert a magyar értelemben liberális oldalra le garast az amerikai értelemben a republikánus oldalra le garast lenne de hát ez is ami gyarmati statusunkból következik a további szereplők a filmben med démon aztán ott van, ott van William Hurt aki játszik még a filmbenek Chris, Christopher Plummer is találkozunk. E, varázsdatos és gyönyörű szerepoztás, de e, figyelmeztetnék, -e, kicsit betűnünk a filmről is. E, amit én erről a filmről szeretnék elmondani, Hogy én magam jó és alapos filmnézőnek tartom, de hánossat kellett megnéznem, hogy megeccsem a szálakat. Nagyon benne. bonyolult film. Tényleg rete. én nem is értettem meg, amit megértettem a filmből, azok a leglényegesebb vonatkozások az az, hogy itt van egy bizonyos herceg, aki az ulaját úgy dönt, hogy nem az egyesült államoknak akar eladni, hanem egy jobb ajánlatot fogad el. mint nem egy egyesült államokbeli cégnek akar eladni. Világos, világos, világos. Csak ugyezek a egyesült államokbeli cégek, és az egyesült államok a formák hivatana azok milyen mértékben összefonódnak, na csak erre modul adja meg az a választ a síriána című film, és ő a kiraiakkal kezdél. Tárgyani és a kiandi kiraiakkal állapodik meg, és hogy ezt valójában a közel-keleten nem lehet megtenni. Tehát Tanite arról van szó, hogy ezek az emirátusok, meg mondjuk Saud-Arábia, ezek látszólag független államok, sőt ideológiailag nagyon is szemben állnak az egyesült államokkal, de sokkal durvább az iszlám fanatizmus mint bárhol másval a közel -keleten. A nőknek az elnyomatása bele az gyakorlatilag a a a gyerekek nevelésében jelentkező vallási már-már azt merem mondani, hogy vallási fundamentalizmus az az, az példátlan mértékű ezekben az országunkban, amelyen Amerikában folyamatosan riogatnak, hogy na ez az, ami az életmódunkat veszélyezteti, ez az, ami a szabadságunkat veszélyezteti, aztán érdekes módon mit veszünk észre, hogy pont ezek az országok a legnagyobb szövetségesei az Egyesült Államoknak. Miért? Talán azért, mert ott van a legtöbb olaj. Aztán jön egy bizonyos vezető, aki világiasítani akari ezt az államot. Ő, az a terve hogy ezt az államot politikai struktúrájában és gazdasági szerkezetében sokkal közelebb hozza a nyugathoz Most csak sem. éppen és, és, és racionalizálja is a döntéseket amivel az jár, hogy a jobbik ajánlatot fogadja el amelyik nem természetszerűen az Egyesült Államoktól érkezik na ez az, amit egy ilyen herceg egyszerűen nem tehet meg A rokonaim túl ostobák ahhoz, hogy észrevegyél csak bábok az öcsém meg Valóságos zsenének hiszi magát. Ön szerint mire készülnek az öcsém, meg az amerikai ügyvédek? Mi jár a fejükben? Hogy mi jár a fejükben? Az, hogy az olaj egyre fogy. El fog fogyni. A készletek 90%-a közel kereten van. Nézzük a történelmet. Versailles, Suez, 1973. És ott van a két öbölháború. Ez élet harc. Mi járhat a fejükben? Na mi? Az, hogy játszatok csak, vegyetek magatoknak új játékokat. Tapsuljatok el szépen egy éjszaka alatt ötvenezer dollárt. De az infrastruktúrára ne költsetek. Ne fejlesztétek a gazdaságot. Mire magukhoz térnek, ők már kizsigerelték önöket. Elherdálják a világ legértékesebb természeti kincsét. Oxfordban tanultam, a Georgetownon doktoráltam. Én parlamentet akarok. Szavazati jogot nőknek. Független igazságszolgáltatást. Közel-keleti olajtőzsdét akarok létrehozni, ami kizárná a spekulációt. Miért Londonban és New Yorkban vannak a nagy olajtőzsdék? Az energiapiacon szabad versenyt teremtenék. Lesz egy Irán-Európa vezeték, ahogy tanácsolta. Kínába szállítunk. A hatékonyság és a nyereség a legeslegfontosabb szempont. A profitot az ország fejlesztésére fordítom. Remek, pontosan ezt kell tennie? Úgy bizony. Csak Csakhogy. Az elnökük felhívja az apámat, hogy munkanélküliség van Texasban, Kansasben és Washingtonban. És aztán mi történik? A szociális keretünkből méregdrága repülőgépeket veszünk. Már törlesztettük a tartozásainkat önöknek. Elfogadtam egy jó ajánlatot, a kínaiakét. És mindjárt terrorista lettem. Istentelen kommunista. Dean Whiting aki nem csak a kapzsi rokonaimat és az öcsémet képviseli, hanem a Conex oil is. Azt akarja, hogy az apám vonja vissza a kínai szerződést. De alábecsülik őt. Apám más örökséget száll a népének. Kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató, mondjuk szerintem túl sokat néztek ki klóniból. Az ő társadalmi szerepvállalásának nincs önálló célja, arra rakja garast, amit Söderberg súg neki. Egyfelől nem biztos, hogy az a baj, ha valaki Söderberg sogását hallgatja, nem érdekes dolgokat tud súgni. A másik az, hogy bizonyított már sokszor a veszedelmes elmávalomásaival, ahol, ahol rendezői, rendezői szereplő, illetve a, a Good Night and Good Luck-kal. Good, luck. Luck good Night and Good Luck. Jó estét, jó szerencsét ez a magyar címe a filmnek. Igen. És, hát és frideriku, Friderikusz volt az, aki Igen. így köszönt el a műsoraiban, Igen, Igen. és ezzel hát nem kis szégyent hozva erre a, a kemény Ko nagyon konkrét és nagyon korrekt kiállásra. Bevállalós, bevállalós, bevállalós, kiállásra, bevállalós kiállásra. kiállásra. Hát a, a Friderikusz az meg Gyurcsány Ferencsel készített öt egymást követő napon keresztül interjút, jó, a és a ott búcsúzott el így. Igen, szóval a klónit nem benően kell mentegetni, jó filmeket rendez, jó helyeken De van. De játszott például az Sivatagi cápákban, az is egy állásfoglalás. Igen, tehát általában az a típusú szerep felel meg neki, ami hát nem éppen a hazafék, hanem ellentéte. Az irónikus e paródiája annak, hogy mi az Egyesült Államok. Lehetnek akár a zsedi kis háborúk csinálók, például Jóda Mester. Abszolút. Az, az újabb epizódokat hagyjuk. A régiekről beszéljünk, a 4-es, 5-os, 6-osról beszéljünk. Befejezésről mondanék egy példát terrorizmus vagy szabadságharcos.